На якусь мить, чесно кажучи, завагався я. Аж тут згадав чарівний талісман, жаб'ячу лапку. Іначе мене хто холодною водою з криниці облив. Ні, кажу, дякую, нічого мені не треба. Ну і поросяти, Сашко, Сашко непорожній, циган по вуличному п'ятикласник. До тебе з усією душею, як до рідного, а ти очі в царя і в цариці враз стали холодними, мов крижинки, і обличчя закам'яніли, і стали вже не як звати, а як з мармуру. Знаєте, кажу, ви краще мені не перебаранчайте, бо час іде, а мені ще треба он скільки бур'янища вирвати. І, не зважаючи на них, знову взявся до роботи. Рву бур'ян, а сам краєм ока на царя і царицю позираю. Бачу, шепочуться про щось, радяться. Потім, видно, до якогось спільного рішення прийшли. Цариця рукою махнула «Давай». Цар добрило, мов стара баба-шептуха, пошептав собі підніс якесь заклинання, на чотири боки сплюнув, хекнув, хекнув, на одній нозі крутнувся, я бур'янину смик, а разом із землею, згоріння, золоті монети як сипонули. Тьху! Я другу бур'янину чуба, а вона просто в моїх руках на хокейну клюшку перетворилася за фотографами чемпіонів світу, гравців нашої збірної. От. Та не той, кричу, що ви як діти, однак нічого не візьму. Сказав, значить усе клюшку в бур'яни закинув, золоті монети землею присипав. А цар і цариця всміхаються медово. «Не гарячкуй, синку, ти ще сам себе не знаєш», – каже цар. «Так уже людина створена, що не в силі вона відмовитися від благ земних», – каже цариця. «Та ще й безплатно». «Ні, – кажу, – то тільки людей вашого царського режиму стосується» а я зовсім з іншого суспільства. «От упертий черевик!» – лайнувся цар. «А лаятись, кажу, негарно, а ще в короні!» «Він мене повчає, ну!» – плаксиво скривився цар. «Не хвилюйся, любий!» – обняла й пригорнула його цариця. «Нічого-нічого! Він іще пошкодує! Він іще поплаче! Він іще у нас у ногах валятиметься!» як щось захоче, а дістати не зможе. Не діждете, хотів я гукнути, аж це несподівано, залопотіли крила, де не взявся, сів біля мене чорний ворон, обернувся на кота Лаврентія і каже, ходімо швидше, там у селі таке трапилося, таке трапилося, і я прокинувся.